Velkommen til virkelighed.dk. Jeg hedder Christian Bagnvig, og jeg har en uh, særlig gæst med i dag. Jeg hedder... Eller, eller... Ja, det hedder Henrik Christensen. Jeg vil egentlig starte med at sige, hej Christian. <laughs> hej Henrik. Så, hey. så er vi i gang. <laughs> så er vi i gang. Henrik, normalt så, så lægger vi ud med noget lytterpost. Ja. Men uh, ikke i dag, fordi uh, det, der er bedre end en lytterpost, det er en ægte lytter, og det, det er jo dig. Ja. Jeg laver så set ikke andet end at vente på, at der kommer en ny podcast. Det er godt, Henrik. Øhm, og du har, også, du har faktisk inviteret dig selv. Det har jeg helt uhemmet sms'et og spurgt, om jeg ikke måtte komme med. Og det, det må du selvfølgelig gerne. Øh, og det er jo især, fordi du er så begejstret for, for podcasten som fænomen, og, og også for mig som øh, person. Øh, altså nok mest dig, Christian, som person, Det har jeg altid ja. været nærmest pjattet med. Det er godt. Øh, fordi jeg, jeg elsker simpelthen at få komplimenter. Ja, men dem, jeg lover, og nu ved jeg ikke, hvor lang tid den her podcast bliver, om den bliver et par timer. Altså, det, det kan godt være, at det bliver det længste, jeg har <laughs> Men den skal nok, jeg, jeg fylder, fylder den med komplimenter. Hvordan har du det egentlig med komplimenter, altså både at få dem og, og give dem? Jeg tror, jeg er sådan lidt ligesom sådan en, en spand med hul i. Jeg kan blive ved med at modtage komplimenter, og altså, den bliver aldrig fyldt op. Ja. Så, så det må, du må også godt, og så en ting med komplimenter, det ved jeg ikke, om du har tænkt på, at det hedder én kompliment. Der er nogen, der siger et kompliment. Ja, men det har jeg jo engang slået op. Det, det hedder altså én kompliment. Ja, men det det, øh, det vil jeg også sige. Men det, vi snakker ikke en tal i dag. Det bliver i den grad flertal. Altså da jeg var yngre, jeg havde det lidt svært ved komplimenter. Hvis jeg fik en, så, så jeg kunne jeg ikke tage imod den. Så stod jeg sådan og kiggede ned på mine sko, og, sådan, og så det var det ikke noget særligt. Så, men det er meget nemmere at bare sige, ej, tak skal du have, det var virkelig sødt sagt. Ja. Hvis man kan det. Altså jeg, fik, jeg har fået meget sjov, hvis jeg, hvis jeg må tage mig selv men jeg har fået meget sjov kompliment her for nylig Ja. For jeg er blevet, altså det, det er jo så ikke nogen, det er succeshistorie, men jeg er blevet opsagt på mit job. Okay. Øhm, jeg har været gennem lidt sygeperioder, og man stresser stress og sådan, og der sagde min chef, som jeg egentlig har et fint med, der er slet ikke noget der, men hun, hun sagde til mig den dag, at, øh... at der var sådan set ikke noget i vejen med mine kompetencer. Wow, så bliver man varm inden i. Så bliver man varm i. i. Jeg kom så til at lidt, sådan læse lidt videre på den, hvad er det så, der var i vejen. Så det var åbenbart min personlighed. Men, det, ej, det, men kompetencer er gode nok. Jeg skulle være en dygtig øh, person. Du er øh, dygtig, Henrik, og øhm, du er også rigtig flot. Øh, men du ser sådan lidt øh, fynsk ud i dag. Ja. Jamen, jeg er gået hen og blevet lidt fyns på mine ældre dage. Ja, du er øh, simpelthen... Øh... Jamen, jeg flyttede... Jeg, jeg, jeg, jeg bor i øh, til. Det, det, er, det er lidt øh, eksotisk, faktisk. Det er lidt eksotisk, og det er jo... Øh, det, det er jo... Altså... altså Jamen, er, jeg synes, det er svært, fordi at, øh, at jeg er jo oceaner, og jeg snakker... Men jeg tror at man kan høre derude, at jeg stadigvæk lyder lidt oceanisk. Øh, men jeg har så altså boet på Fyn i nu 11 år, og, 11 år. Og, og, øh, og er glad ved det. Det, det er det vigtigste. Ja. Jeg, jeg er jo jeg er halv Fynbo. Er du? Ja, jeg, altså halv Fynbo, halv Målbo, 100% oceaner. Og nu, altså skal vi snakke, hvor vi kommer fra? Nej, nej, vi er, vi er fra Aarhus, det er, øh... Nå, ja, men det er jo, det er jo den... Det er, altså, nu, nu bliver jeg lidt... Altså, jeg er jo født i Randers. Yes. <laughs> men det, det er, måske vi bare skal hoppe videre. Ja, vi... Øh, vi hopper videre. Henrik, når du ikke øh, lige hører min podcast, hvad, øh, hvad laver du så? Jamen, øh, jeg kan godt lide at sove. Ja. Og så kan jeg godt lide at læse bøger. se fodbold, og så, og, så, og så er jeg frustreret over samfundet. Og du... Øh, men du har også en, øh, en blog... Ja, det har jeg en blog, ja. Og der, du, du, er, du er ret god til at lufte dine frustrationer, synes jeg. Ja. Og du er også du er meget, meget ærlig. altså du, du hænger virkelig dit gennemlortede vasketøj ud, hvor alle kan se det. Altså, jeg, jeg kan huske den der blog, som som, som ja, jeg har haft den i, i næsten 10 år måske. Mm. Hvor, jeg, hvor jeg startede, og så tænkte jeg, hvad skal jeg skrive om? Så kan man jo skrive om et eller andet film, men så bliver det de der blogs, hvor man skriver rigtig meget i starten, og så dør de bare ud. Ja. Og så tænker jeg, jeg kan jo også bare skrive mig selv. Det er ja. det, jeg ved mest om. Ja. Øh, men, så skal man, men hvis man skal gøre det, så kræver det også, at man er ærlig. Man kan jo ikke bare skrive, at øh, nu fik jeg endnu en mellemlederstilling og en ny bil, og mine børn er mega gode til ballet. Ja, men, men altså Henrik, hvis du, var, hvis du var en cigaret, så var du sådan en, en Kings, en af de gamle der i den hvide pakke. Altså, der er ikke noget filter. Og det, det, det er godt at være ærligt, og man kan godt stræbe hen mod det. Øhm, men, men dybest set så er det bare en enten eller ting. Æ? Fordi man kan ikke være næsten ærlig, eller, eller hvad. Ja, det, det, det tror jeg godt, man kan blive nødt til nogle gange. Ja. Fordi vi kender jo begge to Karl Ove. Og, og han, øh, han er jo meget, meget ærlig, og det har jo kostet ham rigtig meget. Ja, i de altså, og det, det er selvfølgelig Karl Ove Knavsgaard. Ja. Den geniale norske forfatter. Ja, som man er jo nødt til at læse hans bøger. Men det synes jeg faktisk man skal. Ja, men, men det tror jeg også, min lytter at, at gøre. Ja, det gør de, selvfølgelig ja, det gør de. Nej, men det, det jeg tænker på med det, at jeg skriver ærlige ting om mig selv, men jeg, men jeg, men jeg, jeg vil aldrig skrive ærlige ting om, øh, om min kone for eksempel. Nej, nej. Men nogle gange så kan man jo også godt, øh, fordi hvis man går all ind på ærlighed, så, så, så giver det ligesom sådan en skjold omkring en. Ja. For gud en gang hvor vi sad på et værtshus, og så sagde du, øh, og jeg glemmer det aldrig, øh, min pik er meget, meget lille, men til gengæld er den tynd. Og jeg tror, jeg sagde spis. <laughs> Nå, ja, bevares. Ja, og så, så, så kan man jo ikke, fordi så kan man jo ikke komme og drille op efter. Nej, du har, du har selv gjort det. Ja, og det tror jeg, det tror jeg faktisk er et helt klart defineret øh, skjold, jeg har. Ja. At, at hvis jeg lægger altid ud, så kan folk ikke komme og sige, at du er dum. Ja, det ved jeg godt, det har jeg selv lige sagt. Ja, altså jeg, jeg kan godt lide din blog, og øhm... Tak. Og ja, du, du skriver meget om, øh, du har haft nogle, øh, nogle problemer, du har været stresset, du, ja. du har følt noget, øh, noget angst, du har haft noget arbejde, du har, du har ikke rigtig vidst, om du kunne lide det der arbejde, og, og så var du simpelthen syg i så lang tid, at du øh, blev fyret. Ja, og det, det... Hvor mange er det, der har stress i Danmark? Er det 50.000, der er syge med stress, eller... og 350.000, der tager lykkepiller? Altså, vi er jo alle sammen totalt fucked op i det her samfund, ja. men der er ingen der til at sige det. Vi siger altid, nej, men... Øh... Øh, på Facebook eller eller andet. nu har jeg fået mig en ny bil eller en ny cykel, eller nu har jeg løbet 48 km på Edomondo, og ja, ja. tillykke med det. Jeg har lavet en ny surdeg. Ja, ja, ja, ja, og for helvede surdeg. Jamen, hold nu op. Hvor mange siger, at jeg har lige været i Fakta og købe det billigste toastbrød og spist med, <laughs> med, med smør. Det, det er der ingen, der siger. Nej, Nej. men det smager godt. Jamen, det, det, fuck, det er godt. ja. ja. Og øhm, øh, er du på lykkepiller egentlig? Øh, ja, men det, ja, men jeg kan, jeg kan ikke længere. Nej. Ja, det hedder ikke lykkepiller, når man er så fin som mig. Jeg har været på det mange år, så nu hed, det hedder det sådan noget, det hedder Vaccin Bluefish. Bluefish? Ja. Det lyder som en app. Det, <laughs> det kan også være, at man kan få det som app, det kunne være smart. <laughs> um. Men jeg kan ikke, Jeg faktisk jeg vil af dem nu, fordi jeg har fundet ud af, at det der med at ikke arbejde, det der med at bare at gøre, hvad jeg har lyst til, det hjælper meget mere, end at tage sådan nogle dumme piller. Ja, og hvad, men det dumme ved pillerne, er det... Fordi jeg har hørt nogen, der snakker om, at, at, at alting ligesom bliver flat på en eller anden måde, det hele bliver det samme, eller er det, er det din erfaring? Ja, min erfaring er måske, at det ikke virker rigtigt. Jeg bliver sgu ikke glad, og det gør stadig min nedtur. Og så til gengæld er der sådan nogle bivirkninger, som er træls. Altså, jeg sveder jo konstant. Ja. ja. <laughs> det har jeg, de sidste 13. jeg har ikke lavet end at svede de sidste 13 år. Ja, jeg skal sige, at jeg sveder, jeg nokter også rigtig meget sved lige nu, fordi jeg var ude at gå i det gode vejr, og jeg havde taget min uh, gustne chauffør jakke på, som var alt for varmt, så du, du sveder bare løs her, det, <laughs> det, er det godt den mest svedige podcast <laughs> ja. altid. Men der, der har jeg nu besluttet, at nu, nu vil jeg faktisk af de der piller, for jeg fik også nogle piller til at sove på, altså jeg skulle tage tre piller hver aften, det kunne på mit hoved. Og så tror jeg faktisk det handler meget om ham, du havde ham Lasse inden, der sagde det der med at det handler også om at tage noget ansvar på sig selv. Ja, det er rigtigt. Altså, det hjælper jo ikke noget bare at tage nogle piller og så hoppe ud i livet alligevel. Hvis man ikke kan holde til arbejde, hvis man ikke kan holde til meningsløsheden, så må man jo, så må man jo lave noget andet. Så det har jeg tænkt mig, mig at næste år ikke at lave andet end det, jeg har lyst til. Ja. Men der er jo nogle folk, som tror, at, det, at man kan få det bedre, hvis man laver kunst, for eksempel. Ja, det tror jeg er rigtigt. Ja. Men, jeg tror, det, men det tror jeg handler om at lave et produkt. Okay, så du mener, at man kan få den samme tilfredsstillelse bare ved at for eksempel lave et, et skur? Ja, ja, ja. Ja. Ja, fordi jeg tror, at... De der arbejder, jeg har haft, det er sådan nogle øh, procesarbejder. Man er altid i proces. Ja. Yeah. Det siger man kan prøve noget færdigt produkt. Man skal altid, man altid videre til det næste. Jeg tror, det handler om at lave nogle ting. Ja. Yeah. det kan også være en podcast. Ja, yeah. fordi altså, jeg har jo egentlig øh, en uddannelse, som, som jeg godt kunne bruge i medieverdenen i, i princippet. Yeah. Øhm, men jeg arbejder så overhovedet ikke med den uddannelse. Og jeg har, jeg har ikke en karriere. og altså, jeg har et job. Jeg går på arbejde, og så går jeg hjem, og så laver jeg den her podcast, og så håber jeg, at der er nogen, der, der lytter til den. Øhm, og det... Altså, jeg gør det selvfølgelig, fordi jeg godt vil blotte mig lidt. Men jeg synes også, det er hyggeligt at gøre. Men jeg ved ikke, om jeg får det bedre er det. Det om det tror jeg måske nok, jeg gør. Men må, må, jeg, egentlig, må, må, må jeg stille spørgsmål? Ja, ja. Selvom det er egentlig dig, der er værd Hvad nu, hvis øh, Radio 24-7 ringede til dig og sagde, Christian, kunne du tænke dig at komme arbejde for os? Vil du så sige ja? Eller vil du sige nej? Jeg vil kun lave det med mit bryggers. Jo, hvis de ringede, så vil jeg... Jo, men hvis... jeg vil stadigvæk have lov til at lave det med mit okay men så vil jeg gerne, fordi jeg vil gerne... Jeg, jeg kan godt lide penge, altså de, øh, de er mega fede, øh, så, så det vil jeg gerne. Og jeg vil selvfølgelig også gerne nå ud til, til endnu flere mennesker. Ja. Ja. Men jeg ved ikke... Øh, fordi... Nej, det, det kan godt være, at... Øh, nej, de ringer ikke. Det tror jeg ikke, nej, Det tror jeg ikke. Men de søde Radio 24 jeg kan, jeg kan godt lide det. Jeg ja. synes, det er godt, den kom. Nå, men det var også bare et eksempel. Jeg har ikke hørt det så meget, men det er bare sådan, det er sådan et, et, et sted, hvor det her også passer lidt ind. Ja. Ja, ja, ja. talk... Ja. ja. Men, jeg tænkte, men igen, det, det er vigtigt for dig. Det er derfor, jeg godt kan lide dig. For dig handler det jo om, at du vil egentlig godt sælge alt for uslemammeren. Bare du får lov til at gøre det på din egen måde. Ja, det er lidt ligesom øh, en luder, der godt kan lide det. Fordi der er jo noget smukt ved at være amatør, og, og selve øh, ordet er jo beslægtet med amur. Altså, det er noget, der gør af, af kærlighed. Jamen, det, øh, og det, det. Og det synes jeg er noget af det vigtigste i hele verden. Ja. Altså, og jeg, og jeg synes, jeg kan bedre lide små, skæve og ting, end jeg kan lide sådan noget perfekt glitter-lort. Må, må man egentlig godt bande rigtig meget herinde. Ja, altså, det er jo podcast, så man må faktisk sige, hvad man vil. Øh, ind på iTunes, hvis der er nogen, der brokker sig over, at du banner, ja. så, kan, så kan de henvende sig til Apple. Og så kan Apple så gå ind... Øh, ved min podcast, og så kan de, så kan de skrive i sådan en, en lille firkant ved sådan en, så, så kan der stå explicit åh, oh, ja. det har jeg set, det er, når man kører musik, så står der også ud for nogen ja, det er fordi der er nogen, der synes... har brugt sig på et tidspunkt og så står der explicit, men, men de fjerner ikke podcasten de, de advarer bare folk med lidt sart gemyt om at at her bliver der bandet må jeg, så opfordre, fordi, må jeg så opfordre til noget at der er nogen, der klager over den her podcast så det står der explicit jeg tror da engang, var det ikke i USA, der kom det på alle de der rapplader og sådan noget. Jo, explicit lyrics. Hvis man skulle sælge, så skulle det faktisk stå på. Ellers så var det ikke værd at købe. Jo, og jeg kiggede selv efter det i pladebutikker. Det var mega fedt. Det var sådan en lille sort-hvid ja. logo. Godt grafisk design i, sådan i hjørnet der på, på pladecoveret. Ja, lige Og så tænkte man, wow, det her det bliver godt. Det ja, den skal jeg have. Jamen, det er lige præcis. Hørte du egentlig, har du også set meget hiphop, da du var yngre? Uh, jeg hørte en del Cypress Hill. Ja. Ja Der var den også på, den der... Ja, jamen det synes jeg, det var det var vældigt, og så lige hør noget sej på sæl, ry en joints. Øhm, ja, men det du ved, unge mennesker. Unge mennesker. Ja. Jeg elsker unge mennesker. Jeg er faktisk helt vildt. Altså hvis jeg skulle, hvis jeg skulle øh, altså lave noget, som gav mening, så skulle jeg arbejde med unge mennesker. Men? Også, også gerne sådan nogle dumme unge mennesker, som, som altså ikke havde nogen... Altså det må ikke være sådan nogle talent... Øh, OB's talenthold, eller sådan noget. Det må også godt være... Har jeg ryger for meget has og kan lige at høre hip-hop. Men det tror jeg faktisk godt, du kunne være god til. Det tager jeg som en kompliment. Henrik, øh, du sidder og stråler som en lille sol <laughs> i din flotte Liverpool, tror jeg. Ja. Jamen, jeg tog den faktisk på i dag, fordi du havde nævnt det der med Liverpool, og så tænkte jeg, jeg må hellere komme og se godt ud i radioen. Ja. Yeah. Øh, men ellers vil jeg ikke tage den på. Jeg går ikke rigtig i sådan nogle trøjer mere. Fordi jeg synes, det, det der er det blevet lidt for gammelt til. Ja, det er du også. Du skal ja. have en uh, på og uh, yes. yes. høre noget jazz. Um, <laughs> men, men du er jo virkelig, virkelig inkarneret af uh, liverpool fan og du har det faktisk rigtig, rigtig dårligt, når det går dårligt for Liverpool. Altså, det, det har virkelig indflydelse på dit uh, humør. Ja, og det, det, det, der, det er også rigtigt. Men det, jeg kan mærke nu, det er faktisk, nu, nu begynder det jo rigtig godt, og nu begynder jeg også at få det dårligt. Ja. For nu er jeg nervøs for, om det kan blive ved med at gå godt. Um. Altså, jeg har jo nogle, øh, nogle fordomme om, om alt muligt. Ja. Øh, og jeg har også nogle fordomme om, øh, om Liverpool-fans. Ja. Fordomme er gode, men man skal, må jeg sige en ting? Ja, ja er gode, man skal bare huske at udfordre sin egen fordomme. Det tror jeg er rigtigt. Øhm, men for mig Liverpool-fans, og jeg har ikke noget mod Liverpool, øh, det er en udmærket klub, øh, men jeg synes, der er sådan en, øh, det er sådan lidt, dødsfixerede kultur der er omkring Liverpool. Det er meget baseret på fortiden, det er meget baseret på tragedier, det er meget baseret på en anden form for offerrolle, et, et, et martyrium. Og man har det som identitet, ikke? og man så lige pludselig bare står øh, med en pick af guld, og bare har succes over det hele. Ikke? Hvad, hvad sker ja. der så med identiteten? Det er, der er faktisk, jeg jeg læste faktisk, en sportsjournalist, der skrev præcis det samme her forleden. Øhm men jeg ved det ikke, altså, men jeg er helt enig i, at, at der har været en alt for stor for, fokus på fortiden. Ja, ja. Øh, men det har bare været noget, noget, noget svært noget at gå op med, for der skete jo den her tragedie for 25 år siden, hvor der døde nogle mennesker. Jamen der er jo sket flere tragedier, der var også hejsel. Ja, og, ja. Øh, hejsel er lidt anderledes, øh, men det kan vi komme ind på. Øh, det kan vi komme ind på, men, men i hvert fald, øh, så har jeg også sådan lidt stået til tages for, at man skulle komme videre, men det er også været svært at få videre, for der er nogle, altså problemet var jo, at der døde nogle mennesker. Og så bagefter fik de at vide, at det var deres egen skyld og at Liverpools havde stået deres egne fans ihjel. Og, ja. og det har der så været en kamp mod myndighederne for at vinde den her ting. Ja. Og, og det, det sjove er, at lige nu her i tiden, så viser det sig, at de får ret, og da, da begynder at, de begynder at hive myndighederne ind. Og det, så er vi jo ind tilbage den der med, at myndighederne har haft magten, og har haft en arbejderby, og Satcher og kørt dem ned. Og, så der har været den her offer det, selvfølgelig har der været det. Ja. Men den er forhåbentlig slut nu. Ja, fordi det, det er jo godt, at de har fået, øh, om ikke andet, i hvert fald en juridisk oprejsning, ja. og, og hvis der så ovenikøbet kommer, og den har kæmpe succes, som et, et mesterskab vil være, så, så jamen, jeg håber for klubben, at, øh, at, at der også kan, kan komme noget nutid, og noget fremtid, og, og ikke så meget fortid. Ja, det er, altså problemet, der er jo nogle triste historier, men det værste, synes jeg, det er dem, som, som siger, at det er snyd, at de andre vinder. Altså det har været sådan en... Der er sådan en anden klub, der har vundet rigtig meget de sidste par år. Ja. Og der er der sådan det er fordi, de har to minutters ekstra tillægstid i Det har de jo ikke været. Det er fordi, de har været meget bedre. Ja. Så det kan jeg godt forstå. Det er, det er hvad jeg personligt jeg hørte. af. Mm. Og nu blev det sådan lidt alvorligt, gjort, ikke det? Jo, det er jo en skænd, så snakkede vi med fodbold, <laughs> ja. og så, så blev det lidt alvorligt. Så, ja, ja. det er måske... Ja. Holocaust! <laughs> <laughs> øh, nej, Ej, det er ikke så godt. Ej, nu kommer der explicit lyrics. Det gør det Det gør så du ligger derhjemme og lader være med at tage piller, og så blogger du, og så ser du fodbold i fjernsynet, og... Jeg har faktisk også begyndt at se film igen. Wow, det... Øh, jeg har ikke set film i lang tid. Jamen, jeg, øh, så, så læser jeg faktisk også Adrian Mole, fordi den snakkede du om. Ja, sammen med min kone så tror jeg, at øh, jeg lige... Øh... Hun er død. Altså ikke din ekskone, men, men forfatteren, vidste du godt det? Nej, det vidste jeg ikke. Hun døde sidste uge. Nå. No. Sui to Townsend. Det er, oprigtigt kæder, ja, det er jeg oprigtigt ked af at høre. Ja, det er faktisk også. Det, det er trist. Ja. Øhm. Nå, men du, du ser filmen. Øh, øh. jeg, jeg kan ikke rigtig overskue at se film, fordi de kan godt, de kan bare 100 minutter, eller og, og nogle gange øh, endnu mere. Ja. Og det kan jeg ikke overskue, men hvis der er en tv-serie, der er 50 minutter, så kan jeg godt se, det ved jeg, måske fire afsnit i streg, ja. fordi det, øh, sådan er det bare. Ja, og det, sådan har jeg sådan har jeg altså også. Jamen, sådan har alle det, ja. Men jeg tænkte faktisk, at jeg ville begynde at se de film igen, Altså så, øh. Så jeg siddet og set et film og hyggeligt om det. Ja. Det er genset Apocalypse Now, som er lavet sådan den her redux. Ja. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Redux. Ja, det redux. tror jeg. Ja. Hvorfor er det egentlig, at når, når instruktører skal lave deres film om, så laver de dem bare længere? Det bliver film ikke altid bedre af, synes jeg. Det første Blade Runner Director's Cut, var det ikke faktisk kortere end... Ja, oh, det er rigtigt. Om der er Blade Runner er lidt specielt. Ja. Fordi der bliver også ændret beslutningen og, ja. og nogle ting. Og hvad hedder den der voice-over forsvandt, gør ikke det? Jo, og det synes jeg var en Du har lært engang det ved jeg, jeg har engang siddet sammen med dig til en time på universitetet, for at vide, at vores over var noget, der hørte fortiden til. Jo, men, men det er jo lige meget med, med Blade Runner, fordi altså, selv historien er, er jo øh, er lidt fjollet. Ikke? Men, men, men altså, det, det er jo stilistisk, og jeg synes, øh, Blade Runner det er, jo, det er jo en film noir. Ikke? Altså, der, mm. der er patienter, der er regnvejr, der er cigaretrøg, der er for Yes. Øh, og så, øhm, ja, saxofonmusik og, og en voice-over, det, det kan også godt øh, fungere i ja. en øh, en noir-kontest, synes jeg også. Der er jo også voice-over i Apocalypse Now. Nå. Ja. Så, øh, så du, du ser øh, filmen? Ja. Øh, hvad laver jeg mere? Altså, jeg er også børn. Du så laver man sådan nogle børneting. Ja. Men, hvad, men, så, men, men du er jo blevet fyret. Øh, ja. ja. ja. Skal du så ikke også rende hen til sådan nogle møder på kommunen hele tiden? Jo, altså jeg er ikke blevet helt fyret endnu. Jeg er i en fyringsperiode. Det betyder, at jeg faktisk er sygemeldt, men de har opsagt mig, så jeg har lige en opsigelsesperiode. Ja. Og det betyder, at øh, så får min... Det er, fantastisk, det er et fantastisk system, fordi så får min virksomhed lønrefusion af kommunen. Mm. Så jeg skal både stå til ansvar for virksomheden og for kommunen. Men jeg kan heller ikke sige, at jeg melder mig ud, fordi jeg har en opsigelsesperiode den skal de give mig. Mm. Øh, så det er fint nok. Men, men, øh, men det sidste, jeg fik at vide af min kommunale sagsbehandler, som det hedder, det var, at jeg skulle huske på, at det var vigtigt at have noget at stå op til om morgenen. Yeah. Hvis jeg nu ikke var klar over det. Ja, yeah. det var da også sådan lidt øh, røghålsagtigt øh, sagt. Yes. Altså, jeg, jeg, jeg sad og sådan helt øh, fjern i, i blikket. For øh, jeg var, øh, hvornår var jeg arbejdsløs? Det var 9-10 år siden eller sådan noget og holdt op. Jeg, jeg var træt af det der system. Øh, alt det der kontrol noget. Og så hele den der FUB-branche. Øh, og, og jeg har på fornemmelsen, at det er bare blevet værre siden da. Det, det er det. Altså jeg tror det. Jeg, tror det. Altså, jeg har jo selv arbejdet. i Det, det ved jeg ikke, at du kan huske min historie, men jeg var jo, øh, øh, da jeg flyttede ud til, så skrev jeg speciale færdigt, og så blev jeg arbejdsløs. Ja. Og så gik jeg rundt der, og så søgte jeg alle nogen nogle steder. Jeg øh, kunne ikke finde noget arbejde. Og så... Øh, så kom vi til sådan et job, sådan et anden aktør, sådan et job. Ja, ja. Büro, ting. ja. altså det er jo så et privat firma, som, øh, som tjener penge på at dele folder ud til mennesker, der ikke har et arbejde, yes. dybest set. Og der var jeg så ansat, men jeg havde aldrig rigtig selv haft et rigtigt, altså sådan et første arbejde, Nej. men det skulle sidde og give folk i at få det. Det var jo, det var jo det var meget mærkeligt. Ja, det, det synes jeg. Og så efter det, så, så fordi jeg har været der, så kom jeg ind til kommunen og arbejdede for dem som jobkonsulent. Det var så, nu tror jeg nok, man har tavshedspligt over for de ting, der foregik derinde. Jamen, der er, der er ikke så mange, der hører podcasten med. Men jeg, tro, jeg tror bare, jeg tænkte, Kafka har ikke levet forgæves, eller? Nej, hvad skal man sige? Altså, det var mærkeligt. Ej, hvor var det mærkeligt. Så kunne man sige til folk, du skal gøre sådan og sådan. Du skal på det kursus. Og til sidst, så kunne jeg ikke holde ud, så, op. så Så sagde jeg op. Det kunne jeg ikke så blev jeg arbejdsløs igen. Ja. Og så kom jeg ned og skulle snakke med nogen af dem, som jeg selv lige havde arbejdet sammen med. Og det var meget mærkeligt. Men nu er jeg, ude for, nu er jeg faktisk været i sidst til fem, fem år. Så nu er jeg ud og prøve igen. Men, men det bliver, jeg gider ikke ind i systemet. Jeg vil bare være fri. Min kone, hun, min kone giver mig lommepenge så. Jamen, hun er sød. Hun, hun, er, hun er rigtig sød, faktisk. Ja. Og forstående. Jamen, det, ja. det er altså vigtigt, at der er at man har folk tæt på sig, som, ja. uh, som forstår en, og som lige uh, giver en hjælpende hånd? Men uh, systemet forstår okay. ikke nogen... man har jo... Jeg tænker man har... Systemet er jo sådan... Det er, det er jo ikke... Uh, det, det, det, er jo, det er jo sådan noget, man har bygget op. Man har bygget helt system op, fordi at man engang har hørt om nogen, der har snydt systemet. Og så har man bygget systemet med, med kontrol, kontrol... Det er, jo, det er jo kun kontrol, der er jo ikke noget, der giver mening i det der system alligevel. Men dem, der gerne vil snyde system, de snyder det jo alligevel. Jo, men man, man har jo altid været, været bange for ting, ikke? og på et tidspunkt var man bange for, for varulve eller hekse eller et eller andet. Jeg tror, der er mange øh, rige mennesker med flotte møbler og sådan noget, øh, lige nu, som er bange for, at, at der går folk rundt i, i under Danmark, og på en eller anden måde tager deres penge igennem øh, de offentlige kasser. Ja. Det, det, det er de virkelig bange for, og så i stedet for at have hekseafbrændinger eller øh, sølvåben til at dræbe vareulve med, så, så har man så de her kontrolsystemer. Øh, Ja. ja, Om 100 år, så er det, tørre, det er bare noget nyt, man er bange for. Det tror jeg rigtigt. Så er det måske. At jeg ved jo ikke, hvor man er bange for om 100 år, for jeg kan ikke engang se, se ved, hvem, ja, det det. Tygge hvor. Tykke mennesker. Okay. Tygge... Altså, er man ikke allerede lidt bange for tykke mennesker? Oh, men jo, det, det er begyndt at komme. På ja, altså, ja. jeres sidste podcast, hvor Lars sagde, at man manglede tykke, mennesker i fjernsynet. Ja. Altså, tykke mennesker ryger og arbejdsløse. Er man, det tror at der er nogle rige mennesker, der er lidt øh, bange for dem? Ja, for de rige mennesker, hvis du lægger mærke til en ting, synes jeg, de rige mennesker i gamle dage var også sådan nogle fede mennesker. så svædte lidt på overlæben, og er ja, ja, ja. svædte mega meget. Nu de rige mennesker sådan når de dykker til Ja. Ja, i gamle dage, hvis man var rig, så så ja, man svedt, og så spiste man, man spiste en fasan, sådan med hænderne, og så <laughs> ja, ja. så der sådan fedt ned af hen. Præcis. Ja, det var mega godt. Men nu dykker de jo, Altså jeg jeg, jeg var på cykeldag, så cyklede jeg igennem rigskov, og det er ikke fordi der er nogen vej i men derned til vandet, der ved man jo godt, at det går okay. Ja ja. Og der kommer de, der kommer de sgu løben alle sammen, ja. de der rige mennesker. Ja. Og de har, altså, damerne har nogle fine numser, og mændene har nogle flotte mandekroppe. Mm. Og børnene kører med på den der løbetræner, eller det løbetræner. Mm. Og så kommer vi andre cyklerne. Jeg, jeg tror ikke, de opdagede, at jeg var arbejdsløs så var de nok blev bange. Ja, det det var de jo så nok. Men jeg er så altså ikke officielt arbejdsløse endnu? Nej. Men det betyder jeg også, at jeg må, ikke, jeg, må ikke, jeg må jo ikke i øjeblikket... Befinde mig uden for Danmarks grænser. Nej, men... Den, Henrik, du har så et forklaringsproblem, for jeg sidder her med den her udmærkede gave, du har med til mig. Ja, det kunne, ja jeg har faktisk taget en gave med, fordi... Ja, det er rigtigt. Ja. Henrik er meget øh, sød, han har taget øh, flensburger, og pilsner med. Ja. Indkøbt lokalt. Boom. Det er den lejske lyd af flensburger. Og, øh, og mange tak for gaven, Henrik. Jeg, ja. jeg er virkelig glad for den. Øhm, men, men det skulle sgu da pisse i at tjene, du ikke må forlade landet, bare fordi... At du er sygemeldt. Altså, hvad, hvad skulle der være i vejen for, at du tog til Flensborg? Øh, Hvilket liv ødelægger du ved at gøre det? Øhm, altså jeg har, kan du huske, at jeg var barn, og mm. der er noget, man ikke måtte, så sagde mor, det må du ikke. Så siger hvorfor? Fordi jeg siger det. Ja. Og det er sådan lidt, det er også. Så man må ikke... Øh... Eller fordi man kan blive blind. Ja, <laughs> jeg tror ikke, man ville men, men det er rigtigt, jeg har faktisk... Øh, altså, nu, bliver det jo, nu kan jeg jo, alle jo komme efter mig. Jeg tror faktisk, jeg har begået noget socialt i, for jeg er til at befinde mig tre km over grænsen, eller 5, eller hvor langt nu er jeg, til Flensborg jeg er blevet ned. Ja. Øhm, fordi konen og børnene gerne vil være ned. Altså, frunen vil faktisk gerne have nogle mandler. Ja, men det er også øh, de billige. Ja, dernede. Og, og, øhm, og jeg tænker man tænker så jo ikke om. Det gør man jo bare. Men ja. så, så tænker jeg lige bagefter, ups, der har jeg måske gjort i nellerne. Men altså, du. Jeg bor jo på den fine øh, Sydhavsø øh, Fynik der. Altså det, det er, det er jo tæt til Tyskland. Der er, det er jo meget til det, det. vil give mere mening hvis du ikke tager til Skagen. Ja, ja, præcis. Og det, det, det jeg tænker mig, det er faktisk dem hvis man nu boede i Padborg, så må du faktisk ikke øh, gå over og forsøge din øh, jamen det er jo nærmest en nabo som bor lige over den der grænsen. Eller Kroso eller hvor du? Men du må gerne tage, tage til København rigtig ligge i flere dage så. Ikke? Ja. <clears throat> Men jeg tror bare det er vigtigt vi lige nødt til og det er jo fordi at de rige mennesker er bange eller så. Og du har, på trods af dine problemer, Henrik, du har et overskud. Så lad være med at tage til at igen. Hold dig inden for rammerne, ikke også? jeg skal nok. Og jeg godt må man godt sende en undskyldning? Du må også gerne sende en hilsen. Nej, jeg vil Jeg var bare undskyld til overklassen i Danmark. Det var ikke pænt gjort, Det var ikke i orden. Nej, det var det gudgrødet ikke i orden. Er det... må egentlig smage nul. Jeg ja, selvfølgelig. Vil du gerne have en... Jamen, jeg en der, ja. ja. Mm. Skål. Skål. Tak gør Men jeg har, egentlig, jeg har egentlig helt glemt at sende komplimenter lige nu, ikke? Men, ja, det er rigtigt. Men jeg vil godt lige sige en ting, jeg er rigtig meget, meget glad for med den her podcast. Jeg synes virkelig, at det, der og Lars laver, er noget af det bedste, jeg har hørt længe. Tak. Men jeg er jo så lidt i tvivl om, om, jeg, om det er fordi, at jeg bare holder af jer som personer, eller om det er fordi, jeg egentlig har en medieforstand. Men side, jeg har jo læst medievidenskab, måske godt nok kun som så Jeg må jo være en slags ekspert. Ja, jo, men, øh, men det er svært at se på noget med, med friske øjne. Det skal man jo som regel have, have andre folk til. Det er korrekt. Ja. Så jeg ved ikke, måske hvis der sidder nogen derude, og lytter med, og som hverken kender kender mig eller, eller Lars personligt, så vil jeg da gerne lige sende en, en lille besked om øh, om, ja hvad var dit spørgsmål egentlig? Nej, det er jo bare at om det er godt nok, altså jeg synes det er godt jeg synes det er rigtig godt, ja, men om om, om almindelige mennesker også synes det er et godt, en godt god podcast, jamen øh, det, det, tror jeg, det tror jeg de synes altså vi har jo ikke, har ikke ret mange lyttere, vel? Øh, og så... Oh, nej, men men, men Jesus, så måske... Jesus havde 12 disciple, eller apostle. det var heller ikke mange. Nej, det er rigtigt. Skal vi starte et sted? Det er rigtigt. Og nu siger jeg, det er fordi vi sad, det er jo, post, det er jo et slags påsketema. Ja. Så Jesus kom lige på bordet der. Ja, altså det, det vi fejrer, det er jo, at det for, for 2.000 år siden, var der sådan nogle uh, italienske elitesoldater, som uh, hamrede en lokal lokalpolitiker op på, på <laughs> noget træ i, uh, i Mellemøsten. Det, det er der, altså, det, der vil jeg tage med. Præcis. <laughs> Præcis. Præcis. Men han, han kom... Måske tilbage. Meningerne er, er delt det. Ja. Ja. Men Henrik, øh, vi er jo akademikere, og, og som sagt, øh, så er jeg mega glad for at for penge. Ja. Og jeg kunne virkelig godt tænke mig at tjene nogle flere, fordi øh, jeg, jeg tjener ikke ret meget penge på, på mit arbejde. Og er der synes du, der er en, en fejl i den måde, som øh, systemet øh, belønner øh, forskellige befolkningsgrupper på? Øh, ja. Og <laughs> det var næsten forstå spørgsmål. Ja, yeah. men, men jeg synes det er jo meningsløst. Altså, det er jo ligesom det der med, at hvis du har penge, så har du ret, og så har du værdi, og så er det ligegyldigt, hvad du laver. Altså jeg har siddet i en afdeling, og nu, nu snakker jeg om nogle, nu snakker jeg, nu bliver det sgu lidt personligt, men, men jeg har siddet i en afdeling, hvor dem ved siden af mig lavede det samme som mig, men fik meget mere løn af mig. Og det var der ikke nogen, der kunne komme med en forklaring på. Det var igen, det var bare fordi. Sådan er det. Og hvis jeg nåede for at vide, Henrik, det er fordi du er så ringe til dit arbejde, at vi kan ikke give dig det samme, så er det yeah. været nok. Men det er jo bare sådan man ikke lige snakket om. Og, og, men, men jeg synes, problemet er i dag, at ting handler om penge og værdi. Ja. Men, men en ting, og det er en ting, jeg undrer mig over. Hvis man nu, vi snakker om det der vækst, mm. elsker vækst. Mm. Og det er vel egentlig kun enighedslisten, der ikke snakker vækst. De gør det sikkert alligevel, når de sidder for sig selv derhjemme. Men det må de om. Hvis du vil have vækst i samfundet, så skulle du have øget forbrug. Så er det bare, at jeg siger, hvorfor fanden... Er der nogen, der er godstændig at bruge penge? Du, hip -hop, kan du huske hip-hop? Øh, altså amerikansk hiphop, hop da det kom frem i 80'erne. De der sorte mennesker, som det hedder. Så snart de begyndte at sælge plader. Hvad gjorde de? De købte guldkæder. De købte guldkæder <laughs> og dyre træningssko. Helt vildt! Øh, så er jeg sådan... Jamen, giv... Tag nogle af pengene for de rige. Giv dem til de fattige. De færdige skal eddermame nok, fordi penge brugt lynhurtigt. Ja, er du galt? Altså, de, øh, de Kømmer taxa, fuldstændig. Altså, <laughs> det er fuldstændig. en tak jorden, man Det er jo helt vildt, så mange... Øh, altså. Jo, men mm. det, er, det er en helt øh, rigtig øh, pointe, og, øh, og jeg er enig, man burde egentlig øh, give flere penge til arbejdsløse, fordi de har bedre tid til at bruge pengene, ja. ikke? Og alle de rige, de har ikke tid, de sidder derhjemme, og de er bange, eller også øh, så øh, er de ved at blive tynde. Altså, de der, de der penge for jo ikke ben at gå på, de, de kommer vejen på sådan en pensionsopsparing, ikke? Altså, Penge til de, til de arbejdslærede løser. Det er... Ja, dem der ikke har nogen penge, skal der bare have nogle flere. Så så må vi tage altså. Mærsk hvad fanden de hedder, som jo har milliarder, men hvad skal de med de penge? Ja. Det er samme med professionelle fodboldspillere, vi kan jo godt lide dem, men så er det sådan en, ah, jeg vil have mere i løn, siger det så, men om du får 80 eller 120 millioner om året, det er jo fuldstændig lignende. Det er jo ikke, det er en at der kan nå at bruge dem. Oh, altså, okay, Maradona han kunne... Så er meget trist. <laughs> Han er så også den eneste der anden at bruge af sine penge, tror jeg. jeg. Jeg har det nogle gange sådan, at jeg føler mig som noget, jeg ikke er. Øhm, for eksempel, øh, jeg, jeg har en opfattelse af, at jeg er dogen. Øh, og, og det er jeg ikke. Jeg, jeg har mega travlt. til. jeg arbejder, og jeg har tre børn en halvdelen af tiden, og jeg vasker tøj og laver mad og alt muligt. Altså, jeg, jeg, jeg, jeg er virkelig, virkelig flittig. Men, men i min selvforståelse, der, der er jeg dogen og jeg har også en underlig øh, nogle gange så, så tror jeg at jeg er arbejdsløs øh, og det er jeg ikke nej øhm. hvorvidt den har jeg, jeg har haft den Selvom jeg, jeg arbejder i fem år så jeg altid betragtet mig selv lidt som en arbejdsløs <laughs> det, det er mærkeligt hvor ja. Hvorfor hvor, hvor, hvor fanden kommer det fra jeg ved det jeg har også, men det er sjovt for det er også det der jeg har jeg har, jeg har lige så der, der tror vi jeg, jeg minder meget af hinanden jeg har også et opfattelse nogle gange jeg dømmer men så simpelthen jeg har to børn og fuldtidsjob og jeg er cykeltræner også og og blok. blog ja <laughs> ja Jamen, vi har jeg har, har vi har travlt jeg synes ikke på inget måde at du dømmer så jeg synes jeg, du er en du er nærmest en iværksætter. Jeg skulle nærmest sige en entreprenør, men det har jeg selv sagt, det er ikke så godt nogen at bruge. Nej, det er det ikke. Øh, nej, men i hvert fald, så, så selvom jeg er i arbejde, så, så føler jeg mig lidt øh, som om, øh, at jeg er arbejdsløs, og, og jeg tror også, det er derfor, jeg, jeg sympatiserer så meget med, med, med de arbejdsløse. Og ja, og så også fordi, jeg rigtig gerne vil have penge, og jeg har ikke så mange, øh, så, så synes jeg også, der, der er noget galt med, med, med fordelingsnøglen i, i, i samfundet. Øh, fordi hvis vi nu siger, at den polske ringgøringskone, som gør rent hen i banken, ja. at hun tjener en tyvende del, altså 5% procent af det, som bankdirektøren tjener. Ja. Ville der være noget problem, hvis hun nu for eksempel tjente bare bar en femtedel af det, han tjente? Og det ville jo så nok realistisk set, skulle det jo ske, hvis at hans løn gik ned. Ville han ikke stadigvæk hellere være bankdirektør, end at gøre rent? Det, armen, jo, selvfølgelig var det. Og det er jo det der hele, tiden, det er det hele pointen i den her diskussion. Det er jo ikke nogen, der bliver bankdirektør på grund af lønnen. Nej. Det går, så siger de, Am, vi skal have, hvis, hvis, hvis lønnen den er dårlig, så tager de alle sammen til udlandet. Altså det er den der, også, den der trussel. Ja. Hvad er der være den mindste lovgivning, der er, når man så siger virksomhederne, så tager vi til udlandet. Ja, og, og det er, jeg kan huske den slags argumenter, fordi jeg har gang gået i anden klasse i folkeskolen, og der, der, der kunne man også argumentere på den måde. Ja. Væk. Så gider jeg klar, ikke. Jeg ja, lige præcis. Så smutter jeg. jeg har faktisk overvejet at tro at så, så tager jeg sgu til udlandet. Men det må jeg sige. Det, det, jeg må ikke tage til øl, Det er kun de rige. Men altså, hvis, jeg tænker, at hvis sådan nogle virksomheder, sådan nogle direktører, har lyst til at lave deres, lægge deres virksomhed i Østrumanien, mm. så bevares. Så gør det da. Ja. Altså, på trods af, at øh, jeg er sådan lidt øh, halvkommunistisk og sådan noget, øh, så er det jo kun halvt, fordi dybest set, så er, jo, øh, så er jeg jo også meget liberal. Jeg synes virkelig, at folk skal have lov til at, at gøre det, de har lyst ja. til og, og føler for. Altså, hvis man vil se dårlige porno- og ryge mærkelige cigaretter og sådan noget, det, go for altså det altså man skal gøre det. Ja, og det, det altså jeg, jeg er faktisk meget enig, ham, hvad hedder stand-up-komikeren, Anders Madison hedder han vist. Ja, anden. Ja, anden, ja. ja. Han sagde sådan et, et, et stand-up show, lidt det samme, også det der med, øh, altså det der med, jeg skal ikke noget, siger Anders, jeg kan en masse, og så har det nogle konsekvenser for mig. Det er rigtigt, han siger det der, at folk, øhm, jeg skal på arbejde, og sådan ja. nej, det skal du ikke. Du kan gøre det, hvis du gerne vil have løn, ja. øh, men det er sådan set ikke noget, du skal. Men du kan godt, du kan godt lade være, at det har konsekvenser for dig, men du skal ikke noget. Ja, du, skal, du, skal tage, du, du, du, du tager selv ansvar for dit liv, som det er. Ja. Han vil så også have det der med, at det kan godt lide, at der skulle ligge heroin på alle gadehjørner. For så bliver man tvunget til hele tiden at tage stilling til det, at der ligger der noget heroin. Nej, det er ikke noget for mig. Så går jeg videre. Ja. Har Du du har aldrig taget så mange stoffer, Nej, nej. Nej, jeg har rådet syv joints i mit liv, tror jeg. Ja, okay, fair nok. Det er ikke så meget. Nej. Øh, jo, den der fordelingsnøgle, hvem, hvem får øh, hvad, osv. Øh, fordi man kunne jo også argumentere for, at, at det de folk, som, som rent faktisk udfører noget, noget vigtigt arbejde for samfundet, at man skulle præmiere dem øh, mm. mere. Og, og så er det jo min påstand, at de vigtigste erhverv, det er landmand, det er læge, det er cykelsmed, og det er fisker. Yes. Altså, det, det var dem, der skulle være high rollers, altså, øh, hvormod hvor har, har, har vi brug for sådan nogle kommunikationseksperter, eller, jeg ved det ikke rigtigt. Øh... Altså, nu igen, ligesom, altså, der jeg vil sige, øh, det er godt, du inviterede mig med, ja. for jeg er faktisk ekspert på området. Jeg har jo arbejdet tre år i en kommunikationsafdeling, og det er jo fint nok. Men det sjove, det er jo, at vi jo dem, så gik man rundt der og var lidt mere vellønnet end, end nogle af de andre, og så følte det vigtigt. Og der havde jeg det der med på tidspunkt, hvad laver du? Jeg tjekker mails, og jeg har så travlt, så skal jeg tjekke mig Der ligger i hvert fald 100 mails, jeg skal jeg tjekke i aften. Og så føler man sig meget vigtig, ja. men det var ikke ingenting. Nej. Og må jeg fortælle en lille historie? Ja, selvfølgelig. For da jeg var sygemeldt her, så var jeg blevet sådan lidt ja, hvad hedder sådan noget, ansvarlig for nogle studerende. Mm. Og så var en af dem, der skrev på Facebook, at hendes cykel var gået i stykker. Øh, hun skulle på, på praktik på sygehuset. Og hendes cykel var gået i stykker, Der var pedalen var knækket så skrev jeg til hende, prøv at komme kom forbi mig, så laver jeg den til dig. Og så blev hun sådan lidt, hvad? Æh, gider du godt det? Ja, og så lavede jeg den for hende. Og hun blev jo mega glad, og det gav fuldstændig meget mening. Ja. Men det fik noget for, jeg ved ikke, hvad jeg vil sige med det. Nej. Men det var noget med, at det gav mening, hvor meget det, det der med at tjekke mails, det giver ikke. Jo, men det, jo, fordi, øh, jeg ved det godt, hvad du vil sige. Altså, altså hun, hun blev glad, og, og det hjalp hende. Ja. Det, virkelig, det hjalp hende. Øh, Altså 50% af alt det arbejde, der bliver udført i Danmark, er jo sådan set ligegyldigt. Ja, det tror jeg, du rette. ret i. ja. Og, og derfor så er det jo også så er det jo fuldstændig, og, og vi effektiviserer jo mere og mere og mere. Ikke? Altså det, det hedder Lean, og det hedder Toyota-modellen, og al, altså det hele skal være mere og mere effektivt. Ja. Det giver jo sig selv, at jo mere effektivt det bliver, jo, jo færre arbejdstimer, hvad hedder det, årsværk, er, ja. er der brug for i samfundet. ikke. Yes. Og, og så kan man jo ikke blive ved med at fryse dem udenfor selv, som der ikke er arbejde til. Så, så skulle vi hellere gå over til at sige, så arbejder vi i 25 timer om ugen. Yes. Så, så er der arbejde nok til dem. Jamen, helt sikkert, men det kan vi ikke, fordi de folk også, vil også gerne, der er rigtig mange der gerne vil føle sig vigtige i arbejde de 37 timer om Ja, og føle de meget at lave og kan, og kan sige der er status at vi arbejder 60 timer ugen. Men jeg har det, jeg er fuldstændig enig. Jeg vil kun jeg gider kun at arbejde i 20 timer ugen. Så, kan der være, så kan jeg dele et job med nogen. Skal vi dele et job, Christian? Det, det kunne være dejligt. Altså, ja. øh, nøj, jeg, jeg, kunne godt, jeg, jeg kunne godt tænke på Det det, det kunne jeg. Og det vil også, øh, dels vil jeg jo øh, have mere tid til at se Tekst ved, og, og jeg tror, men mest af alt vil det jo nok øh, glæde mig, at, at det på en eller anden måde, vi vil ændre på den måde, vi, vi ser på travlhed på. Fordi øh, travlhed, dem, de folk, der har travlt, synes det er en dyd. Ja. ja. men det de i virkeligheden gør, det er, at, at de, tager, de er grådige, de tager rigtig meget arbejde, for den lille bitte pøl af arbejde, der er... Øh, og, og vi bliver mere og mere effektive som samfund, vi er simpelthen nødt til at sprede det ud. Det er jo ligesom, hvis du har købt det billigste toast der, som du godt kan lide, ja. så, så tager du ikke kæmpestor klump smør nede i det ene hjørne, vel? Altså, du, du, du spreder ja. det ligesom ud over det hele, ikke? Altså, det, det tror jeg, vi er nødt til at gøre med arbejdet. Det, det tror jeg også. Og så sidder øh, jeg sad lige og tænkte, hvad var det, jeg skulle sige? Øh, ja, tænk videre. Fordi tænk hvis vi videre. nu øh, tager for eksempel øh, Sød Lars, som plejer at sidde der, hvor, yes. hvor, hvor du sidder nu. Han, han er et af de mest kompetente mennesker jeg kender. Han er, han er dygtig, han er meget intelligent, han, han dufter vidunderligt, øhm, og han er en meget flink og omgængelig person. Hvis jeg var en arbejdsgiver, det, det, det første jeg ville gøre, det var at ansætte Lars, ikke? Men han er også havnet i et eller andet cirkus, hvor, hvor han nogle gange bliver sendt i aktivering eller et eller andet. Men ved du, må jeg sige noget? Må jeg være fræk? Ja, det må du gerne. Ved hvorfor at at Lars ikke er noget hit i dag. Og, og Ville, hvorfor du også vil få problemer med at få et arbejde, hvis du bliver arbejdsløs? Nej, nej. Det er, fordi I, I ikke er tynde nok og dykker skablerne nok. Men det er godt være. Ved hvad jeg har fundet ud, at der er gået æstetik i, i, i ansættelse også? Det er lidt af en påstand, det der. Er... Ja, men det er... Ung, smuk, slank, så er, så er den hjemme. Ja. Hvis du har kvalifikationerne og er klog nok... Øh... Men, men er lidt tyk og har lidt øh, skæg og lugter lidt, så er du bare... Og, og, det, synes jeg, og det, det, det det har været mig til gavn mange gange, for jeg er en utrolig flot fyr. <laughs> men, men, men, ja, men, men... Du ligner en ung Stephen Wright. <laughs> det gør jeg. Det var sådan en jokes. Ja, det var en, en fodbold jokes. <laughs> Øh, nej, men, men jeg tror faktisk, det, det er lidt rigtigt. Altså, øh, altså, jeg jo, selvfølgelig er det rigtigt, og jeg ved det godt, fordi at jeg, jeg er selv øh, lille og skalet og, og, og mærkelig og sådan. Men jeg tror ikke, jeg tror ikke dem, som er, som er, er pæne, jeg tror ikke, de ved det. Nej. Nej. Og fordi prøv at forestille dig, at, øh, at du kører rundt ude i trafikken, og ja. så øh, lægger du mærke til, at alle, alle de andre, alle dine medtrafikanter, de kører rigtig pænt og overholder ja. alle reglerne. Og det viser sig så, at det er fordi, at du er politimand, og du kører rundt i en politibil, og, og så, så, så derfor opfører folk sig derefter. Øh, men du ved godt, når du så kører hjem i de private klunds i din egen bil, så, så kører folk lige så rådende, som de altid gør. Ja. Og små, øh, rige, tynde mennesker, de, de kører rundt i den her politibil, men de ved det bare ikke. De, de tror, at, øh, at det er det rigtige samfund, de kører rundt i. Jeg kan ikke... Jeg, jeg har tårer i øjnene af enighed. <laughs> Jamen, det er jo rigtigt, altså... Det er der man har fået et job, og det er faktisk, jeg blev... og blev, øh, altså, så så folk, du skal jo bare gøre sådan, apropos for at snakker om arbejdslivet, du skal jo bare tage ud og aflevere ansøgningen personligt. Så kan du stå der, og så får du jobbet. Men det gør man jo ikke nødvendigvis, hvis man for eksempel du skal cykle 25 km, og så står der øh, og sveder utrolig meget på grund af sin antidepressiv medicin, <laughs> øh, og drømmer ned på bordet. Så får man det jo ikke. De tænker, hvad, sådan en tosser skal vi ikke have ansat? Han er sikkert også farlig. Altså, eller så skulle du i hvert fald komme i dit løbetøj og sige jeg kommer lige fra, jeg har lige taget en omsorgsdag fra mit andet arbejde. Nu er jeg lige ude og træne til Her øh, øh, en ansøgning. Yes. Så tænkte jeg, okay, wow. Det er lidt noget, noget lort, ikke? Jo, men jeg er ligeglad. Altså, jeg er sådan set ligeglad, for jeg kan bedre lide, Altså, Jeg kan også godt lide tynde mennesker. Det er ikke det. Ja. Inden på mit arbejde, så er der sådan en... Øh, en lidt ældre mand. Øh, øh, ja, han er i 60'erne, og han tager sådan helt smadret ud. Han, han er sådan... Øh, albino, og, og så han... Øh, Øh, autist af en eller anden art, og han går sådan og, og snakker lidt øh, med sig selv, øh, og meget, meget, mega mærkelig. Øh, mm. Og han har så et øh, job, hvor han øh, ja, laver noget statistik, og sådan mm. og det, det er han god til, øh, ja, ja og det går fint. I, i dag, hvis han skulle ud på arbejdsmarkedet, øh, der, der er simpelthen ikke, der er ikke plads til den. Nej, der er ikke plads til dem. Nej. Øh, jeg tror ikke gamle, altså for eksempel også øh, min kone gymnasielærer, ja. og de der øh, jeg er utrolig godt lignende kollegaer, der er så noget der. Men det er nogle, også nogle små unge mennesker. Og når man så hører dem, der er ansat tidligere, dem som, som jeg selv havde, øh, da jeg øh, var, var ung, og, og dem, som var op i en ældre generation, så er sådan at med med, da vi så var på øh, studietur med 3 og vi var mega stive, og, altså, og vi, vi, så dykkede vi seks Altså, det er sådan, der var sådan en, øh, det var noget andet, man kunne noget andet. Ja. Altså, og det var det var okay, en gang i, øh, i 70'erne, at være lidt tyk og have og ryge og drikke øl. Øh. Men det er også blevet sådan, det har jeg faktisk fundet ud af, at øh, vi går så meget op i vores hjem, at vores hjem, det skal være pænt. Yeah. Jeg har en kone, der siger, at undskyld til hende nu, hvis hun føler sig udleveret, men der skal være pænt, når der kommer gæster. Og det ender jo med, at vi så ikke inviterer nogen. Nej, fordi det er jo rimelig besværligt. Ja, og der er jo altid råd, når man har to børn, der yeah, spiser, ja. hvad hedder det, rigskiks over hele huset. Yeah. Det skal de have lov til. Men det er måske blevet, er der er blevet en trend til, at vi i dag simpelthen ser hinanden lidt mindre, fordi vi helst ikke vil folk ind, for der roder jo. Ja, det, det kan det godt være. Øh, og her, da, da du kom... Ja, undskyld, at det var rodet. Ja, det gjorde du faktisk. Ja, og jeg havde faktisk rodet op. <laughs> <laughs> men, men mine børn havde, havde smadret det hele. Øh, men alligevel... Og jeg ved godt, at du ikke er sart med sådan noget der. Ja. Men, men jeg, jeg vil godt lige pointere, at... Ja, det er lidt, det er lidt smadret, fordi jeg har lige har haft mine børn. Ja, Altså ja, jeg har sgu også selv ledet nogle steder, hvor der var lidt rodet. Og... Ja. Jeg er ikke, faktisk, det er jeg faktisk ikke sart med. Nej, nej, men det er godt. Det er godt. Jo... Men øh, jo, det, det er et projekt at have gæster. Ja, det er blevet et projekt. Det, det er ikke en behagelig overraskelse. Nej, folk kan ikke lide, Jeg kommer lige forbi til en kop kaffe. Ej, hvor hyggeligt, nu laver jeg noget kaffe til dig. Jeg skal nok lige vaske nogle, fordi alt opvasken står ude på bordet. Ja. Man står der og får sved på panden, og åh oh nej, åh oh nej, åh oh nej, åh oh nej, åh oh nej, åh oh nej, oh nej. Og vi har kun kaffe. Jeg har ikke det økologiske, ja, hvad fanden sådan noget kaffe hedder nogle dage. Nej, men det er også, øh, altså, søde Lars og jeg, vi snakker om det forleden med, at hvis du serverer pulver på det, det kan du godt, øh, men, men du, du skal bare lige, du skal komme med en kommentar, men du, du skal lige afmontere dig selv, du, du skal vise, jeg ved godt, det ikke er i orden, det her, men, men, men jeg gør det altså. Og, og det er det samme med næste det, det skal man også vise. Ja, nu, nu kommer nok til at opponere lidt. Okay. Og det er, fordi jeg er blevet helt vildt god til at lave fra bunden af. Sådan. Og det har faktisk gået lidt træning. Yes. Det, Hvordan laver du det i en blender, eller? Nej, nej, piske helt manuelt. Den, den hårde måde? Ja, ja. Oh, og så har du, du har selvfølgelig estragonet i haven. Øh, nej, men det, det har jeg haft. Men, men, men, æh, men så har jeg købt, altså frisk estragon. Ja. Men så er det så har jeg har jeg lært mig selv at lave bernæssovs på bunden af. Ja. Og det og er det, apropos, øh, ej det er faktisk ikke, og lidt apropos, men ved du, hvad det, ved du hvad det gør? Det gør mig glad. Ja. Lidt ligesom at lave et produkt eller noget kunst, så kan jeg sige, at jeg har lavet bernæssovs. Ja. Og det er faktisk ret nemt, men folk og siger, wow, ej, kan du det, mon dieu? Prøv, jeg jeg, Henrik, hvis det gør dig glad, så skal du blive vedmærket. Du ja. skal lave, måske hver dag skal du lave Bernays. Men, men, men, men du skal overhovedet ikke uh, undskylde eller noget som, fordi jeg er endnu værd. Fordi uh, det værste er, jeg har estragon i min have. Okay. <laughs> fordi jeg godt kunne tænke mig at være sådan en samtidig. Så... Jeg har bare aldrig kommet videre, men, men uh, den står derude et eller andet sted uh, i haven og måske jeg kan komme, måske en dag øh, hvor I laver podcaster eller så kan jeg jo øh, komme forbi og så kan jeg lave banæst til jer hold op det kunne være dejligt ja men var det ikke noget med at du ikke spiser kartoffel længere jeg øh, har um, i tre uger eller sådan noget, har jeg nærmest kun spist kød okay og så og der skete sådan nogle lidt øh, mærkelige ting øhm, med dig eller med øh, verden med be begge dele okay. <laughs> øhm, ja, altså jeg begyndte at have sådan nogle øh, sådan nogle voldsomme reaktioner om morgen og så øhm, <laughs> og jeg har også bare begyndt at føle mig sådan lidt, lidt sådan dårligt tilpas Jeg, jeg tror måske jeg skal, skal spise lidt Brød og en grøntsag Eller et eller andet <laughs> Men jeg har prøvet det Og jeg har også øh, du, du tror det næppe Men jeg har tabt mig to kilo <laughs> Sådan skal det være Jamen det er det, det, Jeg ved ikke hvor Det jeg, er lang tid jeg har set det ja, Det er lang, lang tid det, det er et par år siden Ja, ja. Øhm. Nå, det er fordi, altså, det er okay ikke at spise, spise, spise grøntsager, det skal jeg ikke... Øh, jeg er sådan så ligeglad, med. men når man spiser sådan en og en god bøf, så smager det edder med godt med pomfritter til. Det gør det, det gør det. Og jeg ved heller ikke, øh, jeg ved ikke om, om det er det værd, øh, de der afsavnede. Altså, jeg har, jeg har faktisk... Øh, jeg var jo også lidt forvejet. Ja, ja. Øh, min kone sagde i går, jeg kom til at tage sådan en undertrøje på, så sagde hun, det er egentlig lang tid siden, jeg har set dig i profil Og så med sådan et knæk med... <laughs> Øh, altså jeg ved godt, men jeg har bare opgivet, altså jeg har en mave, som er der, og den forsvinder. Jeg dyrker sport tre gange om ugen, og lever nogenlunde sundt, men altså, hvis den ikke forsvinder det, så hvad skal jeg gøre? Jamen, jeg ved det ikke. Øh... Begynde at ryge. Jamen, altså, det. jeg, jeg var inde med min ekskone i dag, og, og hun læser meget, øh... hun top, så meget. Hun er tabt så meget. Ja, er du galt. Uh, men hun er så meget uh, Stefan Zweig, uh, uh, ja. som sådan en gammel uh, østrisk forfatter der, aktiv omkring uh, Første Verdenskrig og sådan noget. Uh, og han beskriver da, hvor, hvordan overklassen i Wien på det tidspunkt, ikke? Altså det, det er bare gå all in, altså uh, jo federe man kan være, jo langsommere man kan gå, uh, ja. det, uh, det er præcis. <laughs> og jeg ved ikke, om de, de havde fat i noget, der er rigtigt. Ja, altså. og, og, og så bare også være gammel. Det at være gammel, ja. det, det var også det var godt. Det, det kan man så ikke man kan selvfølgelig se slidt ud, men det er svært bare at blive gammel sådan fra den ene til den anden. I... Men det er ret for fordi altså en ting, kan jeg kan mærke, det er, at hvis man lever rigtig usundt, så bliver man heller ikke så gammel. Så hvis man lever helt vildt usundt og bliver mega gammel, så må man være et utroligt stærkt væsen. Altså du, du har, vi hører hele tiden de der statistikker med, at folk bliver ældre og ældre. Ja. Og, og hvis man får et barn nu, så er det sandsynligt, at barn bliver 100 år gammel ja. og sådan noget. Det, det, det, det kommer til at smadre samfundet 100% altså. Jamen, jeg, jeg bliver ikke så gammel Nej, fordi noget af det, som er en af de få ting, jeg altid har troet på Det, det er, at alle skal dø og, og jeg tror, det er vigtigt, at, at folk dør Ja, det... øhm, ja Fordi ellers er vi nødt til at bygge fløer og Nej, men og... seriøst jamen, altså... jamen, Det vil være noget rod, hvis folk ikke døde Ja, øh, altså, fordi set ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv det, det bedste, der kan ske Det er, at du går på pension på onsdag Og så, så dør du på torsdag ja. Fordi så, så skal du kun have folkpension i, i en dag det, det kommer simpelthen til at ødelægge det hele, at, at folk de, de lever for evigt. Altså det er sådan en filmen uden svær, ikke? Altså og kun med regninger, det, det, det duer bare ikke. Ja. Må jeg lige svare på det sådan? Altså det må jeg vel egentlig godt siden jeg er her. At, at jeg, jeg, jeg har jo været inde med sådan min bank og fået udrangt pension og, og fået tudet ørerne fulde om, hvor vigtig pension er. Men så altså, jeg har jo både, har du, har du stadig din mor og far? Ja, de lever begge. Begge mine forældre er døde. Og min mor, hun, blev, øh, hun døde sidst år, hun blev 75, og min far, han blev, øh, blev en mand. 72 var han faktisk død, han blev så reddet og sad i en rullestol i syv år. Men, men det jeg har fundet ud af, det er, at hvis jeg bliver lige så gammel som mine forældre, så bliver jeg en, sådan en gang i 70'erne. Ja. Måske i starten i 70'erne. Og hvis jeg, vi hvis jeg, hvis jeg skal arbejde længere, så skal jeg gå på pensionen jeg i 70'. Hvorfor skal jeg så gå og optale den pension, hvis jeg lige vil dø? Lige, lige, øh, altså, er det ikke vigtigt at bare have det sjovt nu? Mm, jo, jo, det, det, det skulle man mene, Henrik. Men det er jo fordi, at husk fordi, at de, husene, de rige mennesker, de er jo bange for dig. Ja, nej, det er rigtigt. Så du må helst ikke have det sjovt. Men jeg hørte faktisk, jeg, jeg hørte, nu, nu, nu blev det teoretisk. Nej, det blev ikke teoretisk. Jeg skal lige tættere på min kron. Jeg hørte, øh, jeg tror det direktøren for Odense Universitetshospital, der, der, der faktisk mente, at øh, der går ikke så lang tid, så kan vi holde folk i live til de 140-150. Men, men han understregede holde i live, altså, <laughs> altså de, de var ikke... Du kan, altså, deres krop er stadigvæk ned, men de dør ikke. Nej, og, øh, og folk er altså nødt til at dø. Øh, om, om kæmpe myte, for eksempel, om, øh, om rygning, det, det er jo, at det på en eller anden måde øh, belaster samfundsøkonomien. Men det jo... Og det, og, og det, det, det passer simpelthen ikke, for man lavede lavet øh, i, i Holland, som, som har det velfærdssystem, der er der minder en, en del om det danske, øh, en undersøgelse af det her. Og det, der sker med rygere, det er, at de dør tidligere, og, øh, og så derfor skal de ikke have pension i så lang tid. Det, det, det i sig selv er, er, er, er godt. Så de sygdomme, de har, øh, altså typisk lungekræft, det, det kan være nogle meget forfærdelige, meget smertefulde måder, de dør på, men, men det er ikke, der findes ikke nogen behandlingsformer for lungekræft, som er specielt dyre. Det, der til gengæld koster kassen, det dyreste, dyreste, dyreste, der findes, det, det er Alzheimer's. Og det er det, du får, hvis du bliver gammel nok, og du ikke er død af alle mulige andre ting, så, så begynder du at få Alzheimer's, og de skal bare passes på en måde, som virkelig trækker penge ud af, af kassen. Så alle de der folk, der render rundt og er bange for dig nede i Rigskov, altså de skulle hellere være bange for sig selv, fordi de, de kommer jo til, og de bliver så gamle, de bliver 110 år, og så de sidste 30 år har de Alzheimer også. Og, og bare en af dem, altså koster jo lige så meget som 4.000 ryger. Ja, men altså, men, men men altså jeg har det sådan lidt med livet, at, at vi er her, mens vi er her, og så dør vi, og det er sådan, at det. Mm. Det kan ikke, det kan ikke, sådan er det, altså det er fint. Altså ikke fordi det er fint, altså, jeg håber ikke du dør mens du sidder her, men, Nej, nej. Men, men det er godt nok, at du dør om 30 år, 40 år. Hvor, hvor gammel vil du gerne blive? jeg vil nok gerne blive, Det er ikke, 85 eller sådan noget. Jeg skal bare være Min far han sad til sidst i en rullestol. Kørestol, du det. Også... Du må ikke sige nea, det var klart. Du må ikke sige sort. Du må ikke sige kørestol. Nej, du må ikke sige rullestol, du skal også sige kørestol. Det, det har havde jeg kørt. Nå, men det, den er god nok. Nå. Øhm... Og min mor, hun, da hun blev syg her sidste år, der, var, der sagde jeg de også, at hun kunne måske blive holdt i live af alle mulige slanger og sådan noget, men så valgte jeg at slukke, fordi hvem, Altså, det er jo altså altid sagt, hun skal ikke holde til live. Hvis man dør, så dør man. Ja. Så det, og det er det, det jo egentlig fornuftigt nok. Øh, jeg har det lidt sådan, at øh, hvis min mor på et eller andet tidspunkt, eller far, øh, bliver mega gammel og syg, og, mm. og, og, og bare bliver holdt i live, og hvor der, ja, du ved, der skal slukkes for, for, for knappen der... Så kunne jeg godt tænke mig selv at gøre det. Altså sådan rent fysisk at gøre det. Altså i stedet for bare at, at sige god for det, men, men så rent faktisk at være ham, der, der trak stikket ud af kontakten. Det oplevede jeg faktisk for lige præcis et år siden med mor. Og jeg kan faktisk ikke huske, om der var en kontakt, eller den delen, det var, de gjorde det der. Jamen, der, der må jo være en kontakt, ikke? Altså, der er en maskine. Jo, men jeg tror faktisk, det er jo sådan noget med at skrue ned. Ja, men det var, men det var i hvert fald, det var helt vildt, som hun blev holdt i gang af maskiner. Det var. Det var, et menneske, det var en krop, som holdt i gang. Det var fint at blive slukket dem. Ja. Det var den, den første gang, jeg set et menneske dø. Op, og, og det var egentlig... Altså, jeg var ked af det. Jeg græd jo sådan noget. Ja, ja. Men det var egentlig fint at være der, mens det skete. Men, men du følte ikke behov for selv at, at trykke? Overhovedet ikke. Nej, nej. Det okay. synes jeg, de der sygeplejersker havde helt, helt styr på. Jamen, det kan også være, at har spillet for meget computerspil. <laughs> jeg Henrik, ja. det, det er godt nok blevet lidt varmt herinde i Det, er, det, det er sindssygt, og jeg sveder rigtig meget inde på en mave, jeg sveder mere end dig, tror jeg. Ja. Øhm, men, men det var også dejligt værre. Ja, Ja. Og øh, jeg tror, vi skal sige tak for nu. Det var, det var virkelig dejligt at have besøg dig, Jeg er virkelig glad for at have lov til at være her. Altså, det kan godt være, at det blev det dårligste, kedeligste program måske, men jeg, var, jeg har været her, har sådan lidt. Ja, Ej, jeg synes, der var nogle, nogle gode punkter Okay, om det godt. Øhm, jeg, har, jeg har en okay fornemmelse. Det er godt. Det er godt. Øh, hvis der skulle sidde nogen derude med noget og post, så skriv ind til post snabelagvirkelighed.dk Ja, og så ellers tjek uh, hjemmesiden, tjek ind på, på Facebook, og om sådan noget der ligner 10 dage, så, så, så er vi klar igen. Uh, og jeg tror, det bliver med Lars næste gang. Har du savnet ham egentlig? Ja, jeg har savnet Lars. Ja. Men jeg har faktisk jeg har ikke set Lars, nu, nu har du egentlig lige sagt farvel, nu skal jeg til at sige noget igen. Nå, nej, men, det, det, men jeg har ikke det, set det. Lars i rigtig, rigtig mange år. Ja. Jamen, det kan være, det kan være, du ser ham igen på et tidspunkt. Ja, men jeg håber, jeg kommer ja. op og laver på næste til Så kan jeg sådan en... en, en Altså, en radiokok. Åh, oh, det, det, det kunne være særligt. Det kunne være sejt. Henrik, tak fordi du kom. Tak fordi du havde Flensborg Pilsner med. Det, det var Ja. Og jeg håber ikke, hvis du sidder derude, og du er rig, og du er bange og sådan noget. Du, du skal ikke være bange for Henrik. Han er, han, er, han er virkelig sød og rar. Det er han. Ja. Ja. Ja. Skal, skal vi sige farvel til de rige også? Farvel til de rige. Hej hej. Hej hej.